Konni Frisk öngyulladása. Ha csendes estéken lentáltál a buszmegállóban löftetnél, hallani lehetett egy mély zúgást Göran frisk fókusztornyaiból. A tornyokat minden második percben a hold égi pozíciójához kalibrálták, szervó motorjaik hat nyöszörgése pedig keresztül úszott a földeken. Ma már csend van a löfteti buszmegállóban, a lenyűgöző boltívek pedig eltűntek. Csupán a pajták maradtak meg. Lánya haláláig Göran Fisk egy általa holdgyökérnek nevezett növény termesztett. A tornyok összegyűjtötték a hold fényét, és a fókuszpontba egy virágláda került. Egy gyökérzöldség nőtt a ládában. Állítólag fantasztikus tulajdonságai voltak, amellett, hogy enyhítette a reuma, a migrén, a hátfájás, a fejfájás és még számos betegség tüneteit frisk szerint a rákra és más halálos kórokra is gyógymódot nyújtott. A képen a tornyok még az összeszerelési fázisban láthatók. Az apró hengerek a boltívek belsejében a virágos dobozok. A főív a pajta tetejéről volt lelógatva a betakarításhoz és ültetéshez. Ezután a tornyot megemelték, hogy a tengeje a tető fölé emelkedjen. Így eléggé mobilis volt, hogy lekövethesse a hold mozgását minden évszakban. Frisk lányának teste annyira csúnyán megégett, hogy lehetetlen volt megállapítani a halálokát, bár komolyan felvetődött, hogy egy olyan szerencsétlenség okozhatta, mint a spontán öngyulladás. Konstanz Pernilla Frisk szervezetében extrém magas volt az aceton szint. Az aceton pedig nagyon gyúlékony anyag. Az orvos szakértő megállapítása szerint a szervezetében lévő acetin úgynevezett ketotikus állapot mellékhatásaként keletkezett, valószínűleg az egyoldalú diétának köszönhetően. Göran pályafutása helyi feltalálóként és szomszédként már eddig is problémás volt, ezután viszont végképp megfeneklett, mikor kiderült, hogy Konni már fiatal kora óta szigorú diétán, Szinte csak és kizárólag hold élt.